sudah Kita melanjutkan bacaan Al-Kafiyyah. Sungkan oleh beliau, Ustadz Muhammad Nur Hatta, Allah taala tentang sebuah besar besar. Berikutnya adalah bab Al-Isyarah bisilah. Mengisaratkan dengan sila Silah itu Senjata. Jadi dia mengisyaratkan dengan senjata. Allah wajiblah dari bentuk-bentuk permainan. Jadi ya, dia mengisyaratkan pada saudaranya itu untuk bermain-main saja. Kalau bersungguh-sungguh ya, ini bahaya. Ya, ingin bunuh kaum Muslimin termasuk besar-besar. Ini juga mengisyaratkan main-main saja. Termasuk besar-besar tidak boleh. Kalau sekarang mungkin Padang atau mungkin senjata lah, panjang atau pistol dan sebagainya kepada seseorang tidak boleh. Walaupun untuk main-main. Kita boleh menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan masa ini. Hadis kepada makhluk dan makhluk Muslim. An Nabi Uroh Ra. Dari sahabat Abu Uroh Ra. Marfu'an. Jadi sampai kepada Nabi S.W.T. So Alatsyiron nak hadukum ila akihi bisla. Jangan sekali-kali salah seorang kalian mengisaratkan kepada saudaranya. Dengan senjata tidak boleh memisahkan dengan senjata pistol diserahkan kepada saudaranya. Walaupun main-main ini tidak boleh. Faizahulayyadri, karena semuanya dia tidak tahu. Lala setan mungkin setan yang siup ia dihi mencabut dari tangannya. Faizahulayyadri minarnah mencabut dari tangannya kalau pistol mungkin eh, ini peraturannya itu sehingga keluar eh, pelurunya mengenai saudaranya. Sehingga apa? Fayyaqa'u dia terjatuh fi khufrati di lubang-lubang di, di lubangnya minanar, lubang api neraka. Ya dengan sebab itu dia bunuh saudaranya dan masuk dalam neraka. Akhrajahu qala Allah memang orang muslim. Wal muslim yang sebab memang muslim. Man ashara ila akhihi barang siapa yang menunjukkan kepada saudaranya bi hadidatin dengan besi, pedang tombak Fa inal malaikatu semuanya malaikat tal'anu Malakat dia, ini dengan dia mengisaran saja itu malaikat melaknat, tahu tidak? Laknat itu adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengisaran saja itu, walaupun main-main itu dilaknat oleh malaikat. Tardun min rahmatilla, jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hata yarudahh sampai dia mengembalikan, mengembalikan di tempatnya lagi, di sarungnya, ya, sarung pedang atau semisal itu. Wa ikhana akahu min abi wa uhi, walaupun Saudara dia dari bapaknya atau ibunya walaupun saudara kandung. Didoakan. boleh telanat nih seorang saja ini dilanat. Demikian juga jadi semua yang persuguhan oleh ini adalah disoal semua. Saudara-saudari yang dirahmati Allah. Waliddirimi di disebutkan oleh Imam Madini wa hasanah wa dan dihasankan oleh Imam Madini anjaber dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Nabi SAW Nabi SAW melarang anta'atu as-saif maslulan untuk saling memberi padang dalam keadaan maslulan tidak ada sarungnya terhunus tidak boleh tetapi Nabi melarang wabil bil musnad dalam musnad Imam Ahmad taala taala di sini Sahaya juga an abi bakrah dari abi baqrah radhiyallahu anhu ana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam mara'ala melewati suatu kaum ya ta'at qauna asai saling memberi, pedang saling jadi mengasihkan atau memampakan pedang di antara mereka. Maslulan dalam padar tidak ada sarungnya, terlunus. Maka ya. Allah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh mengatakan, la An allah manfaalah ada. Allah malaikat. Tadi malaikat, sekarang Allah. Allah sudah telah melaknat orang yang melakukan demikian. Hati-hati. Awalnya -hati. sa'at nahi itu anhu, bukankah aku telah melarang yang demikian? Semak wala kemudian boleh mengatakan. Inasalah hukum saya pahu, apabila salah seorang kalian memberikan atau menghunuskan pedangnya, fana doral maka dia melihat padanya. Semarada, jadi dia lihat, dibuka pedangnya dari sarungnya, kemudian dia lihat. Semarada ayunawilahu abahu, kemudian dia ingin untuk memberikan saudaranya bal yamadhu untuk kemudian disarungkan. Kalau mau dikasihkan, dimasukkan di sarung pedang itu baru dikasihkan. Tumayyuna ia iyahu Kemudian diberikan kepada saudara ini Nah ini semua untuk apa? Untuk supaya tidak terkena kepada saudaranya Hadis-hadis ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi di Kediatur Surahim beliau menyebutkan di bab 357 bab Ba'bunahi anil isyara Ilah muslim bisilah Larangan mengisarkan kepada muslim dengan senjatanya Mudah-mudahan menyebutkan hadis ini, ini tadi Kemudian ajar Rasulullah Sallallahu beliau menyebutkan dalam Fatul Bari, ya, beliau menyebutkan syarah hadis ini dalam Fatul Bari <coughs> ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fainaulaiyadri karena dia tidak tahu mungkin saya mencabutnya, ya. sungguh dari Imam Nawawi ini beliau menukerkan ucapan Imam Nawawi. <coughs> pemana nahwu yarmu bihi fi yadihi maksudnya adalah dia melempar dengan tangannya itu sehingga terjadi pukulan itu ya mungkin dia dengan memegang senjata itu kemudian tidak sengaja apa mengenai saudaranya ya demikian kemudian disebutkan di sini beliau juga mengatakan Wahai sahabat khusus dari khalifah yang ala Allah, yusibu musliman wajib mina Maksudnya bukan hanya khusus ini saja, tetapi juga masuk di situ apa segala sesuatu yang bisa apa melukai saudaranya. Itu. Jadi bukan hanya pedang, demikian juga yang lainnya. Sesuatu yang membahayakan saudaranya tidak boleh. Kemudian juga disebutkan bahawa ini juga dulu pernah terjadi, ya. Apa yang terjadi antara para sahabat mereka di perang Jamal, demikian juga perang Siffin terjadi perbedaan istihad, kemudian mereka para ulama menyebutkan di sini. Arabi Alkitab mengatakan, bidas tahaaqa allah di yusir bil hadida lihat ini. Kalau kemudian orang yang sekedar mengisaratkan dengan besi, Allah mendapatkan laknat, Jadi yani orang yang mengisaran mengisaran saja itu dapat laknat disarankan kepada saudaranya berperang untuk main-main, itu dapat laknat Pakai faalati yusibu bihamla, maka bagaimana lagi orang yang melukai saudaranya? Mengisyaratkan main-main saja tidak boleh, apalagi yang kemudian mengenai saudaranya dengan pedang itu. Wa inna maes tehulal idhaka natisharoh tahdid dan la ini apabila dia mengisyaratkan untuk mengancam sama saja jah dan bersuah-suah atau laiban bermain-main sama, ya demikian. Kemudian juga bahkan disebutkan dalam sesuatu ini. Yang beliau menyebutkan ketika memberikan syarahan di sini, ya. Untuk kita berhati-hati juga. Bahkan sebagian itu menunjukkan kalau mereka punya gambar-gambar wa -gambar, dan sebagainya itu mengasihi meng gambar yang menakutkan. Itu juga termasuk memberikan rasa takut kepada kaum Muslimah. Ya, dia kadang-kadang sengaja. Dia kena luka, mamanya kemudian dipotong kakinya, mamanya kecelakaan sampai. Dia banyak orang yang melihatnya kemudian dia ya, ditakut. Nah ini juga tidak sengaja termasuk. Menimbulkan rasa sedih pada saudaranya. Ini tidak boleh juga. Saya ingin boleh mengatakan, la yusiru ilah adin bisla auhadi dah. Tidak boleh mengisarkan salah seorang dengan pedang atau senjata ataupun besi, au hajar atau batu melempar, mengulipar, nakut-nakuti pakai batu. Au ma asba dalik atau sebisa Ya, kecuali kalau mungkin, mungkin ya, ya. memberikan pelajaran yang memang berhak diberi di pelajaran mungkin yang ya, tidak sampai membahayakan. Kanau yudi dua ayam ingin boleh melempar dia, sangkakala mau melempar. Kemudian beliau mengatakan bahawa tadi kami palu batu sebuah, demikian juga yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Yang arti bisa yoroh, dia bawa mobil, muslihan, cepat. Nah wasyah, ke arah orang. Ini ada orang duduk temannya, dia naik motor cepat atau mobil ke depan dia, ya. untuk memberikan rasa takut. Dan saudaranya itu lagi berdiri atau duduk Nah demikian Waqdalika ajubri qalbi insan demikian juga bawa anjing takut-takuti oleh karena itu disebutkan seseorang yang memelihara anjing itu setiap hari itu dua qirat seperti gunung uhud pahalanya hilang setiap hari sesuai para ulama kenapa pahalanya itu hilang dia memelihara kambing diolong juga anjing di rumahnya karena dia menimbulkan rasa takut pada kaum muslimin orang muslim. orang kafir enggak peduli kan tapi kalau seorang muslim memelihara anjing di rumahnya ya untuk Menjaga umumannya. Itu kan nanti teriak-teriak. Orang yang lewat diteriaki, Takut kan? Menimbulkan rasa takut itu. Dengan sebab itu, subhanallah mengatakan pahalanya kurang dua kiram. Demikian juga ini. ya, ya Ini mana nakuti dengan anjing. Al-muhim anna jami' asbab il-halat. Yang penting setelah sesuatu yang menyebabkan kehancuran, yunha. hal al-insan. Dilarang seseorang untuk melakukannya. Sama, sama saja dia bermain-main atau bersungguh-sungguh. Ini ya, demikian. Selamat ini kan ta rosak daripada